Спіткнувшись на вибитих сходах, вилаявся про себе і погрюкав у погано пофарбовані двері. Заходьте, почув, штовхнув двері. Вони подалися напрочід м'яко, без репіння, і Созуля ввійшов до кімнати із саморобним великим столом посередині. Стіл збили з товстих дощок і пристосували до нього лищата, електрорубанок циркулярну пилку і ще якісь прилади. Посередині в хаотичному безладді був навалений різний електромотвох Розетки, штепси, дроти, патрони. А на протилежному від лейтенанта кінці столу, застеленому газетою, стояла вже наполовину спорожнена пляшка горілки. Лежали великі червоні помідори, кільце копченої ковбаси, оселедиць і розрізана на четверо цибулина. Біля столу сиділо двоє. Тримали в руках склянки, видно, що йно цокнулися, і Зазуля завадив їм випити. Високий чорний погано виголений чоловік похмуро зіркнув на непроханого гостя, поставив склянку на край столу і незадоволено кахикнув. Його товариш, лисий і вусатий здоровань, якому явно перевалила за сорок, але ще кремезний розвинуті м'язи вгадувалися під бруднуватою сорочкою, підвівся із склянкою в руці не виявила ні приязні, ані незадоволення. Стоя і дивився насторожено, обмацуючи лейтенанта уважними маленькими очима. Мені б Микиту, електрика Микиту, удаючи. «Засоромлення», – сказав Зузуля. «Вибачайте, що перервав, звичайно. Та мені сказали, що він тут». Лисий чоловік лише тепер поставив склянку і одразу якось пом'якшив. «То я, Микита? Для чого собтер руки в сорочку? Що потрібно? Я, власне, до Йухима Сидоровича, Ще більше засоромився Дозуля. «Та мені порадили звернутися до вас. Мовляв, знаєте, коли буде Кріт? Чи де знайти його? Я від Петра Панасовича збрехав на всякий випадок, щоб хоч якось аргументувати своє вторгнення». «Від Петра Панасовича?» на мить замислився електрик. «Яко ж це, Петра? Що колівки?» Він сказав, що Єфим Сидорович залагодить мені справу. Зозуля вирішив іти на пролом. Яка ж справа в тебе? Так до Єфима ж Сидоровича. До нас, до Єфима, не все одно. Мені, звичайно, однаково. Якщо однаково, накладай. Казав Петро Панасович, що відносно меблі, одне слово, через якусь родичку. В Зозулі здалося, що електрик одразу якось втратив до нього цікавість. Якщо відносно меблів, то справді з Юхемом, зовсім уже байдуже повернувся до Зозулі спиною. Невдовзі озирнувся на Зозулі. Ти все ще тут здивувався. Я сказав, меблі – це не моє діло. А меблі – до їх не звертайся. Якщо відносно сантехніки, бачок чи змішувач. Тут ми з Васиєю залагодимо, а решта ні ні. Змішувач удав, що зрадів за Імпортний. Ну й дурний, скосив на нього хитре око вусань. Наш змішувач кращий за імпортний, кранте надійніше, усюк. Чеський, к приміру. Роді красивий і блищить, а крант через два місяці летить, такі діли. — Якщо ви кажете, що наші кращі, — нерішуче почав Зазуля. — Четвертак, — рубанув долонею в повітрі вусань, —— Четвертак і завтра матимеш, змішувач, ще й дякуватимеш. — Я з радістю. — А зараз, — втрутився чернявий, — морич, я тірку маєш? Звичайно, догідливо посміхнувся лейтенант, подумавши, що за цю витрачену на п'ятірку доведеться звітувати полковнику Каштанову. Та в цьому випадку товар був вартий роботи. Витягнув з кишені папірець. От. То збігай за півлітрою, вищирився чернявий. Астроном поруч. Чекай. Вусаня бійшов стіл, Забрав за зулі гроші, дістав із шафи пляшку екстри. Поки збігає.